Тоді здавалося, що попереду зовсім мало часу. Десь так до двадцяти а насправді все тільки почалось у тридцять. Вони знову поцілувалися. Так дивно бачити під час цілунку якісь предмети навкруги і пам'ятати їх, як пам'ятається зруйнована криниця на вбогому подвір'ї і крихітна клумба айстр. Як в чорнотій вересневої ночі заливало яскраве світло з веранди. І зараз у неї на столі малинові айстри. Врухнулася фіранка, балконні двері знову розчинилися. Її руки пестять рештки його волосся, він усміхається. Я скоро ходитиму до тебе на милицях. У мій вантажний ліфт влазить. І інвалідний візок. Вона запрошує його до столу. Сонце поволі сідає на правому березі. День минає. Проминули теплі дні. Закінчується у напівтемряві ніжна вечеря. Закінчується червоне вино у високій пляшці. Тільки життя ще триває. А його душа переповнюється почуттями, які не переповісти жодною мовою. Нарешті він каже, «Давай я допоможу тобі вимити посуд». Посуд треба мити лише після вечері на двох. ПІВТОРА ГРИГОРЮКА І найбільше за все на світі йому хотілося якимось чином підслухати або перехопити листа і дізнатися, що вона його любить понад усе на світі. Що у вирі людських стосунків, шлюбних і позашлюбних, легких і складних, існує велике кохання, і саме вона кохає саме його. Вона з'являлася двічі чи тричі на рік у зв'язку з дисертацією. Телефонувала до нього, і вони зустрічалися. Завжди було добре. Вона з'являлася саме тоді, коли він залишався вдома сам, ніби хтось подавав їй умовний знак, що його дружина з дочкою поїхала у відпустку або до тещі. Втім, дружина від'їздила досить часто, натрапити на її відсутність було неважко. Отже, вона з'являлася двічі чи тричі на рік, і завжди було чудово. Жодних зайвих розмов. Жодних дорікань, жодних претензій. Всі інші жінки в його житті претензії до нього мали. Для однієї він був навіть чимось гіршим, ніж кати -гестапо. Ті калічили людські тіла, а він, виявляється, розмазав по стіні душу, залишилось тільки тіло, зате тіло цілком гладке і доглянуте. Ходить, похитує апетитними стегнами. Ні, вона завжди з'являлася з усмішкою, з нею ж і зникала десь у своєму рівному. Та йому все здавалося, що він ось, ось дізнається про її таємницю. Але, мабуть, для цього ще не настав час. Якось вона зникла більше, ніж на рік. Він почав сумувати, неоднораз телефонував у рівне. Слухавка довго стогнала і тужила, але ніхто не озивався. А потім вона з'явилась і сказала, що народила дитину. Але дисертацію все одно треба писати. І ось вона приїхала до шефа. Щоразу вона по-іншому називала ім'я по-батькові шефа. Він у неї був і Дмитром Петровичем, і Петром Дмитровичем, і Демидом Платоновичем. І тема дисертації у неї мінялась то особливості кінцівок Джмелів то еволюція слуху від Амеби до людиноподібної мавпи, а той історія інсектології у Новій Зеландії. А йому іноді так хотілося думати, що ніякої дисертації вона не пише. Ні шефа, ні півшефа у Києві немає і приїздить за власний кошт, аби тільки побачитися з ним. Іноді вона розповідала про свого чоловіка. То він її побив, аж зламав ребро, то замкнув на цілу ніч у туалеті. І як вона тільки не вдарилася головою у Бонітас, а то подарував їй діаманти. Ось цей платиновий хрестик, а в ньому... Два камінці Не підробка, справжні діаманти Він не розумівся на коштовному камінні та благородних металах Але ловив губами той хрестик Було прекрасно А може, ніякого чоловіка в неї нема І ніхто її не займає Поки вона не з ним Вона тільки і живе перед чуванням зустрічей з погадами про минулі побачення, а чоловік, поламані ребра, кінцівки джмалів усе це вигадки. Є тільки він, вона, непевний притулок на кілька годин, його губи на сумнівних діамантах, а дитина, яку вона народила. Тут туман зачарування зникав. Мати дитину у рівному йому не хотілося. Досить із нього законно народженої у Києві. Але на все свій час. А час іде швидко. Вони зустрічаються вже, о Господи, вісім років. Познайомилися ще за Брежнєва. Дитину вона народила десь за Андропова. А тепер ось уже перебудова йде котрий рік. Невдовзі буде 10, 15, 20 років від їхньої першої зустрічі. І ось увійдуть в його життя дві гарні жінки –